Я поволі підвівся і, відчуваючи, як зрадливо тремтять коліна, почвалав до джипа. Братва дисципліновано чекали на мене на тому самому місці. Я сів на заднє сидіння і коротко ознайомив їх із планом подальших дій. Перспектива викрадення лікаря з його власного кабінету – Схвилювало їх не більше, ніж пропозиція поснідати в Макдональдсі. Мабуть, ці хлопці і не такі справи провертали.